Ohtengo festivala, burru jabetzaren gaiaren inguruan eginda, mintsaldi edo tailegetan joxatu den gaiaren inguruan, eta behzalde, jende ere izan da festivala jiru egunetan. Jendea goizean goizi kokbilzen zelaik, gainerat, unen balaurazio bat eskaini dauku hori inguelek. Harba alde ukanduko. ez du horiek gaiten urte guziz, ohten no? oge, gaineran eginean igandea indahtu eta familian eguna bilakatu, Eta haru honekin, e, zinez bikain da, ikusten dugu, anizien de pentsian, augen txokoan, ez da baidetan, e, konzertuetan, e, bok bikain. Zinez guretzat, prazer bat da, olako erantzun bat ukaitiak. Aipatzeko da, feminismoaren gaiaren lantzeko egindan indaja. Puntu ubel bat montatu aizan da, ega da ubelaren gainerat, eraso seksisten esalatzeko, mintzatzeko edo informatzeko toki gisa, Gune zentrala, festibalean bisibilitate bat eta gajantzi bat. Ere erakusten diona gaiari, aurten irusalak eta jajera seksista gatik eginak izan zaizkia antolatzailei. Bai, izan dira hirusalaketak jajera sexisten... Er... Seksisten zat eta justu etorri dira batzuk abisatzeko zenta haien baitatik zuten eta justu abisatzeko eta erreteko ebrigado belan batzuk oraindik bat zituztela jarrera seksistak, hori bikain ikan nahi du e, imazteak eta neskeak buru diabetzen direra eta hori da gure elbulua. Berzalde protokolo bat ere plantan ezagia izan da besta denendako ere baliatzen baliatzena taikena ko egunaren azkartzeko xeea aipatua izan zen eta emaitza eman ko ja izan dela ejan daiteke. Gubilduak baiit ziren hainbat familia ere egun jotan lekorneko auzapeza ere festivalak sortzen duen giroaz kontent agertu zauku. Bizikiguntzaen ustuko bi gahauak egina ditu tal eh? ez dira bak egun. eta zinez biziki lasaiiki pasatu dira, ardoa alde giroa ona, z hortzialehatxean uh, uh, idurriz bazen uh, jende gehiako jondu notzeman ho gehiago, gehiago bezo. Uh, dena kontent uste dut istriuik ez da geratu uh, ze behar da gehi. Eta festivala ere ez litzaiteke laguntzailerik gabe, julen hiruña jaz oma hauetan etortzen da lagun taldean laguntzaile gisa. Horten errepikatu dugu laguntzaile gisa e, duela ir urte etorre ginen eta asko gustatu zitzaigu. Esperientzia paregabea eta festivala barnetik ezagutzeko aukera oso ona. Sorgin zelaian, gure asmal elopean antolatu da eskoalegia zuzenean festivala eta orten ere, Hiru egunez baino gehiagoko iraunen duke sorgin zelaian asmatuak.